Орест Сонів Русалка Давно-давно, ще коли Золотоверх і наш Київ був під владою поляків, жила-була там одна старенька вдова лісника. Мала хатка її стояла в лісі, де лежить дорога до китайської пустині. Тут, горюючи, Перебивалася вона працею рук своїх разом із шістнадцятилітньою горпинкою, донечкою своєю і єдиною утіхою. І справді доньку було їй дано на втіху. Вона росла, як молоденька черешня, висока й гінка, чорне її волосся, заплетене у дрібушки. Виблискувала ніби воронове крило Під різнобарними скендячками. Великі її очі Цвітили тихим вогнем, Як дві напівзгаслі жарини, В яких ще перебігають із корки. Біла, рум'яла і свіжа, Як молода квітка на світанку, Вона росла на лихо серцям молодецьким І на заздрщі подругам Мати упадала біля неї всією душею, і трударі Божі, чесні отці китайської пустині, ласкаво і привітно дивилися на неї, як на майбутнього свого побратима райського, коли підходила вона до них за благословенням. «Чого ж мила Горпинка», – так називав її кожен, хто знав, Засмутилася раптом і задумалася, Чого більше не співав вона, як та пташина лісова, І не стриба, ніби молода кізонька. Чого неуважно дивиться довкола І не до ладу відповідає на розпити, Чи не поганий вітер це повіяв на неї, А може лихе око зиркнуло, чи чаклуни зурочили? Ні. Непоганий вітер повіяв, і не лихе око зиркнуло, і не чаклуни зурочили її. У Києві, наповненому тоді ляхами, був один на ім'я Казимир Чепка. Ставний тілом і гарний з лиця, багатий. І славного роду Казимир вів життя молодецьке Пив вино угорське із друзями На шаблях стинався за гонор Вибивав краков'як і мазурку з красунями Але влітку, знудившись від міських забав Часто цілоденно блукав по сагах дніпровських І по лісах навколо Києва Стріляв в велику і дрібну дичину, яка траплялась. Під час однієї зі своїх мисливських походеньок зустрівся він із горпинкою. Мила дівчина з природи несмілива і суром'язлива, не злякалась, щоправда, ані богатирського його вигляду, ані чорних закручених вусів ані рушниці, ані великого собаки. Молодий пан їй сподобався. А ще більше сподобалася молодому пану вона. Слово за словом став він їй виспівувати, що вона красуня, що серед міських дівчат не знав він жодної, яка могла б зрівнятися з нею в красі. І багато чого наспівував він їй. Перші слова лестощів глибоко западають у серце дівоче. Йому все чомусь віриться, що те, що сказав молодий і гарний чоловік, і є правда. Горпинка повірила словам Казимира. Випадково. А чи навмисне, стали вони часто зустрічатися у лісі. Ось чому була тепер мила дівчина сумна і невесела. Одного літнього вечора повернулася вона з лісу пізніше, ніж звичайно. Мати насварилася на неї і полякала дикими звірами і недобрими людьми. Горпинка нічого не відповідала. Сіла на лаві в кутку й задумалась. Довго вона мовчала. Давно вже й мати перестала їй виказувати і сиділа собі мовчки за прядінням. Коли горпинка, ніби опам'ятавшись чи прокинувшись зі сну, зернула на матір яскравими чорними своїми очима і тихо промовила, Матусю, а у мене.. — Наречений є. «Наречений? — Наречений? — Хто? — спитала старенька, притримавши свого веретина і турботливо глянувши на доньку. — Не з простих матушів. — Хорошого роду і багатий. — Це молодий польський пан. Тут вона з дитячою простотою розповіла матері все і про знайомство своє із Казиміром, і про кохання своє, і про улесливі його обіцянки, і про солодкі свої надії стати знатною панею. — Бережися, — сказала їй старенька, із сумнівом хитаючи головою. — Бережися, лиходія! Він насміється і покине тебе. Хто знає, що на душі віновірця? Католика. А може й так станеться, Хай буде з нами сила Господня, Що у личині польського пана З'являвся тобі лихий спокусник? Ти ж знаєш, у нас, у Києві, За гріхи наші багато є чаклунів і відьом. Лукавий завжди охоче крутиться там, де люди ближчі до спасіння. Горпинка нічого не відказала. От їхня розмова і закінчилася. Мили невинна дівча було впевнене, що її каземир не лиходій і не лукавий спокусник. І тому вона докучно слухала матерну мову. Він такий милий, такий добрий. Він обов'язково дотримає свого слова. А тепер поїхав оце до Польщі, щоб умовити батька свого і влагодити справи свої. Хіба ж можна мати недобрі помисли з таким обличчям, з такою душею, з таким солодким, чемним голосом? Ні. Моя матуся на старості стала надто недовірливою, як і всі старі. Таким нащіптуванням заколишувала своє легковірне серце недосвідчена молода дівчина. А тим часом минали дні, тижні, місяці, Казимир не з'являвся і не подавав про себе звістки. Минув і рік, від нього ні слуху, ні духу. Харпинка майже не бачила світу Божого. Від сліз погасли ясні її очі, від частих зітхань стискало груди її дівочі. Мати горювала за донькою, інколи плакала, сидячи сама у ветлі своїй хатинці за прядінням, не буде добра, це кара Божа за гріхи наші і за те, що нерозумна, покохала ляха чужовірця. Довго нудьгувала горпинка, бродила майже без відпочинку лісом, ішла рано вранці, приходила пізно вночі, майже нічого не їла, не пила. І висохла, як билинка. Знайомі її жалували, і поза очі говорили й те, і інше. Молоді хлопці перестали на неї заглядатися, а дівчата їй заздрити. Послужливі бабусі радили їй піти до чаклуна, що жив за Дніпром у бору, в глухій місцині. Мовляв, він скаже тобі всю правду і наверне на розум. Горе додає сміливості. Горплинка забула страх і пішла. Осінній вітер здіймав хвилі на Дніпрі й глухо ривів у бору. Жовтий лист, опадаючи з дерев, шелестом кружляв дорогою. Вечір хмурився на дощовому небі, коли горбинка пішла до чаклуна. Що сказав він їй? Ніхто про те не віда. Тільки мати даремне чекала і наступного дня, і третього ніхто не знав, що з нею сталося. Тільки рибалка з монастиря Розбалакував через кілька днів, що, пливучи в човні, бачив молоду дівчину на березі Дніпра. Лице мало подряпане глицею і гілками дерев, волосся розтріпане і скиндячки обірвані. Але він не посмів підпливти до неї ближче, боявся, бо що вона біснувата, чи, може, бродяча душа якоїсь померлої тяжкої грішниці. Бідна старенька очі свої виплакала, Ледь дніло вставала йшла далеко-далеко по обох берегах Дніпра, Питала усіх за свою доньку, шукала тіло її на піску прибрежному, І щодень із сумом та гіркими сльозами Поверталася назад одна однісінька. Не було ні слуху, ані звісточки від милої її горпинки. Вона давала собі набожні обітниць, ставила на останні свої заробітні гроші великі свічки преподобним угодникам Пачерським. Від того ставало серце на який час легше, але невідомість дончиної долі не минала. Змигнула осінь, пройшла і сувора зима в марних молитвах, сльозах і пошуках. Чесні отці, чорнорисці китайської пустині, утішали нещасну матір і по-християнськи жалували заблудлу овечку. Але їхні співчуття та втішливі бесіди не могли витравити болючої втрати з материнського серця. Надійшла весна, знову стара почала блукати берегами Дніпра, і все так само марно. Вона хотіла зібрати хоч би кісточки милої горпинки, омити їх палаючими слізьми і таємно поховати на цвинтарі з православним людям, та й цієї останньої втіхи озбавляла її доля. І ж таки послужливі бабусі, які порадили доньці йти до Чаклуна, умовляли й матір піти до нього за допомогою. Хто тоне, той і за соломинку вхопиться, каже прислів'я. Стара подумала-подумала і пішла у бір. Там у страшному підземеллі чи барлозі жив страшний дід. Ніхто не віддав, хто він був родом, звідки і як зайшов у Задніпровський ліс, але старожильці київські теревеніли, що ще дітьми чули вони від дідів своїх про цього чаклуна, якого з давньої пори називали всі Боровиком, бо імені іншого не віддали. Коли стара мати Горпинщина прийшла на те місце, де, як оповідали, можна було знайти чаклуна, то волосся у неї піднялося, і вона аж затрусилася ця, побачила старого, зігнутого, зморщеного ніби виходця з того світу. Теплого травневого полудня лежав він на голій землі під кожухами. І, здавалося, не міг зізрітися. Біля нього було накреслено коло. В ногах у чаклуна сиділа величезна чорна жаба, вичивши великі зелені очі. А за колом кипіло і велося клубками всіляке гаддя. І вужі, і гадюки. І ящірки на гілках дерев видалися великі кажани, а пугачі сови і сорокопуди дрімали на верхівках і між листям. Тільки но старенька з'явилася, жаба раптом тричі проквакала страшним голосом, кажани забили крилами, пугачі сови завили, гадюки зашипіли, Висунувши криваві жала І заметелялися Ще швидше. Старий звівся, Але побачивши Нимічну і злякану Жінку, махнув Чорною матнею з якимись Чудернацькими нашивками З червоного шовку, І миттю все Зникло з гуком, Вискотом, Виттям і шипінням. Тільки Жаба не сходила з місця і не зводила очей із чаклуна. Не заходь у коло, прохрипів старий ледь чутно, ніби голос його виходив із могили. А слухай, ти плачеш і сумуєш за донькою. Чи хотіла б ти її побачити? Чи бажала б знову бути з нею? Ох, паноче, та як же не бажати? Це ж одне єдине моє дитятко, Як порошиночка в оці. Слухай же, дам тобі ікло чорного вепра, Чорну свічку. Тут він, щось на незнаній мові, І жаба, закрутивши очима, Скочила до підземельня, що було недалеко, і вискочила звідти, тримаючи в роті велике біле ікло і чорну свічку. Та й інше поклала вона перед старою, та й сіла собі на місце. — Скоро настануть зелені свята, — продовжував старий. — На сам кінець їхній, якраз у полудень, підеш у ліс. Відшукаєш там галявину між гущини, ти її впізнаєш. На ній нема нібилинки, а довкола ростуть великі кущі папороті. Проберешся на ту галявину, накреслиш іклом довкруг себе коло, а всередину встромиш свічку. Скоро вони побіжать, ти дивись уважно. І тільки побачиш свою доньку. Хапай її за ліву руку І втягни до кола. А як інші пробіжать, Вийми свічку з землі І, тримаючи її у руці, Веди свою доньку додому. І щоб вона не говорила, Не слухай її мови, А все веди її, Тримаючи свічку над головою, І щоб потім не сталося, не розповідай своїм попам і монахам, не служи ні панахид, ні молебнів, і терпи отак рік. Інакше лихо тобі буде. Старій здалося, що в цю хвилину жаба страшно на неї глянула і заляскала бридашним ротом. Бідна жінка! Ледь не впала з переляку. Свиденько уклонилася вона старому І тримтячі пішла з бору. Та до чого не доведе материнська любов? Надія знайти доньку Підкріпила силу старої І додала їй відваги. Останнього дня зелених свят, Коли сонце підбилося до полудня, Старенька пішла у хащу. Відшукала там галявину, про яку говорив Чаклун. Накреслила довкруг себе коло іклом чорного вепра, струмила посередині в землю чорну свічку, і свічка сама собою загорілась синім вогнем. Раптом почула шум. Ніби вихор промчала величезна юрба молодих дівчат, усі у легких прозорих шатах, і на всіх великі вінки, які покривали волосся, і навіть спускалися на плечі. На одних вінки були зосоки, на інших із гілля дерев, так що, здавалося, ніби у них зелене волосся. Дівчата пробігали повз коло, але не помічали адже й не бачили старої. І вона, забувши страх, вдивлялась в обличчя кожної. Аж глянь, біжить оною її горпинка. Стара ледве встигла схопити її за ліву руку і втягнула в коло. Інші, мабуть, не побачили того на бігу своєму і, гейкаючи, пронеслись повз неї. Стара швидко вихопила зі землі чорну палаючу свічку і підняла її над головою доньки. І миттю зелений вінок з осоки затріщав, запалав і зсипався попилом з голови горпинчиної. В колі горпинка стояла, мов заціпеніла. Але тільки мати вивела її звідти, Тож запросилася вона тихим, ласкавим голосом. — Мамо, відпустіть мене погуляти лісом. Дайте погойдатися в зелені свята. Дайте знову поринути в підводні наші селища. Знаю, ви нудьгуєте без мене. Плачете за мною. Хто ж вам заважає бути зі мною нерозлучно? Киньте марний страх і спускайтеся до нас на дно дні прови. Весело там, легко там. Усі молодічка і стають такі ж рухливі, як водяні струмочки, такі ж грайливі стають і безтурботні, як молоді рибоньки. У нас і сонечко сяє яскравіше. У нас і вітерець ранковий дихає вільніше. А що на вашій землі? Скрізь нужда, чи голод, чи холод. А ми не знаємо ніякої нужди. Всім задоволені. Плескаємося водицею, граємось веселкою. Шукаємо на дні коштовності, і ними впішаємось. Взимку нам тепло під кригою, як під кожухом. А влітку, в ясні ночі, ми виходимо грітися місячним промінням, веселимось і для потіхи часто жартуємо з живих. Чи ж то біда, коли ми їх лоскочимо чи заносимо на дно річкове? Чи ж їм того гірше? Їм стає у нас так само легко і вільно, як і нам. Мамо, відпустіть мене! Мені тяжко, мені душно бути живими. Відпустіть мене, мамо, якщо любите!» Стара не зважала і вела її до своєї хати. «Але горе яке!» Її донька стала русалкою. «Ось прийшли!» Стара завела Горпинку до хати, дівчина сіла напроти печі, Оперлася обома раками в коліна, дивлячись у піч. Цю мить чорна свічка догоріла, І Горпинка зробилась непорушна. Обличчя посиніло, руки-ноги задубіли, і стали холодні, мов, лід. Волосся змокріло, ніби вона тільки тепер оце вийшла з води. Страшно було дивитись на дівоче мертве обличчя, на її очі, розтулені, тьмяні і невидющі. Стара вже й покаялась, що послухала лукавого чаклуна. Але тут материнські почуття і якась незрозуміла надія перемогли і страх, і до кори сумління мати вирішила чекати. Хай буде, що буде. Минає день, настає ніч. Горпинка сидить, як і сиділа, мертва і нерухома. Лячно було старій лишатися на ніч зі своєю жахливою гостею, але, згнітивши серце, вона терпіла. Минає і ніч. Горпинка сидить. Минають дні, тижні, місяці. Все так само нерухомо сидить дівчина, спершись головою на руки. Це так само розверзки тьмяні очі її, що незмінно дивляться в піч, таке ж мокре її волосся. Околицею прокотилися чутки, і всі добрі і недобрі люди боялися і в день, і вночі пройти повз хату. Всі жахалися покійниці старої матері, яку прославили відьмою. Стежка біля хати заросла травою і майже зникла. Навіть у ліс ходили сусіди рідко, хіба що вельми треба було. Нарешті бідна стара потроху звикла до свого горя і становища. Вона без страху спала в своїй хаті, де страшна гостя сиділа у мертвій своїй непорушності. Минув і рік, все так само, без руху, без ознак життя сиділа мертва. Настали зелені свята. Першого дня, близько полудня, стара, відчинивши хатні двері, щось варила. Раптом Почулися гикання й гейкання, і швидкий шурхіт кроків. Жінка здригнулася, і мимоволі зіркнула на доньку. Гарпинчину лице раптом страшно ожило. Синявість зникла, очі засяяли. Якась шалена і ніби п'яна посмішка промайнула на вустах. Дівчина скочила. Тричі ляснула в долоні і, крикнувши, «Наші! Наші! Наші!», метнулася, мов, блискавка з галасливою юрбою. Після цього і слід її пропав. Стара через докори сумління дала собі тяжку обітницю. Пішла в жіночий монастир послушницею. Брала собі найтящу роботу, молилась безперервно, і нарешті, заспокоєна в душі своїй, тихо вмерла, не перестаючи оплакувати нещасливу доньку свою. Наступного дня, після того, як русалка втекла від своєї матері, знайшли в лісі мертве тіло. Це був поляк у мисливських шатах. Товариші впізнали Казимира чепку, жвавого колись молодика, який був душею всіх веселих товариств. Рушниця його лишалася заряджена і лежала побіч нього, але собаки не було. Жодної рани. Жодного знаку наглої смерті не побачили на тілі. Але лице посиніло, а всі жили страшно напружились. Знали, що у нього багато друзів було, та жодного очевидного недруга. Лікарі казали різне. А люди пояснювали пригоду простіше. Казали, покійника русалки залоскотали.